Восьме. Ми, випликані людьми, пещені Богом, мусимо годувати бджіл метеликів і тішити красою світ, а не марніти в й темряві. Дев'яте. І ми прорвались крізь асфальт, зацвели кожна у свій час, супереч неспокою і злочинству» пелюстка до пелюсточки, барва до барви. І це було справді добре. Нас рвали, топтали, плели з нас вінки, але і це було добре, бо означало, що ми потрібні. Деякі з нас стали людьми, і навпаки деякі з людей стали квітами. Десяте у ці часи розквітла шипшина при дорозі, і кожен, хто проходив повз неї, забирав її з собою. Усю, величезну, колючу, білу, рожеву. Опалі пелюстки бігли за нею, і по тих слідах можна було людям знайти собі пару. Одинадцяте і це було гарно. О, шепшино, ти можеш стати трояндою, варто лиш обрубати тобі гілля. 12. О, людина, ким ти станеш, втративши всі свої п'ять почуттів? Але доки ними володієш, ти стаєш нами. А ми тобою, ми разом. Не потребуючи співчуття, затиснута й напружена, вона вся як натягнута струна і, здається вищою, ніж насправді, минає довгий коридор, обгороджена від цікавих очей широкою одежею. Безшелесна і обережна. «Сестрице, ти ж спалахнеш, тільки торкнешся до тебе незапаленою свічкою». Я вже тут двадцять років і, дякуючи Богу, ще не зустрічала більшої грішниці, ніж ти. Наче жона Лотова, ти скам'яніла, побачивши щось страшне. Кажуть, ти зле сповняла супружя і від тебе відібрали дитину, але твоя провина мусить бути ще більшою. Задзвонили до вечірньої трапези. Мушу йти. Як би мені хотілося заглянути в її душу? Чи мати право прослизнути крадькома до її келії? Милосердний Боже, про що я смію мріяти? Послух, терпіння, покора аж до повної втрати реальності. Мушу визнати, що у цьому вона нас перевершила. Але так склались обставини, і мені незмірно тяжче прийти до істинного послуху, ніж сестрі Анні і я не засну цієї ночі, не покаявшись в гордині. Зоставшись сиротою у неповні дванадцять літ, я радо прийшла в нашу святу обитель, бо тут так тихо, спокійно, пахло квітами, і треба було молитись за душі моїх рідних, котрі вмерли під час мору без розгрішення. Важко повірити, що я двадцять років не виходила з монастиря, хоча й була нагода. Але мені здавалось, що наша обитель – острів блаженних посеред моря трупів. Я жбо на три роки стратила голос і страху, ставши свідком жахливої смерті мого роду, який перервався на мені, і я вже ніколи не вийду звідси.